Pau Riba, al cantautor català de rock, no? Sí. sí. El... Bueno, espera, espera, espera. Nosaltres el coneixem perquè el xac... Espera, esperate Alberto, déjame... Ah, vale, vale. Hombre, el Pau, Pau Riba, nosaltres el coneixem des de quan érem joves i anàvem a Canet. Bueno, jo no anava, meu germà anava. I el Xavi també hi anava a des de llavors, de la nova cançó i tot allò. Tu feies rock i tant. Però tu ets joaneta, tu no arribes als 40 anys, no? Home... Jo, jo soc de, de la teva quinta. De la meva quinta, De la teva quinta, que ara no he fet la mili. No, no crec, no crec que siguis de la seva quinta. No, bueno... I té uns quants anys més que... Jo soc del bueno, pues, de jo 48, recordo... soc del 48. Ah, sí. deu anys més jove. Ah. jo me'n recordo, ja me recordo de Canet que totes joves anaven a Canet i passaven els primers concerts i com una bogeria la nova cançó tot... no, el meu germany, ah. el Xavi, el Xavi perquè a Canet això... tu devies tenir 8 o 10 anys no, no, no jo tenia més 12 o 14, ah. sí, 12, 14. Sí. però alguns d'aquí sí que hem anat a Canet i t'hem vist, sí? a Canet va, parleu-li no cantàveu l'Asterots el... <laughs> Universo d'Èroba Ui, això va ser el 77, eh? Sí, ah, va ser el tercer, sí, el tercer Canet. Per això sí. I vam veure les teves actuacions, o sigui que, que tenim una miqueta de... Que, que em van dir que jo m'havia carregat el festival, que, que havia congriat la pluja i tal, i no sé què, que en fin... Que... Bueno, tu, tu anaves molt bé, molt bé. Tu estaves molt bé, eh? en, una, en una onda molt, molt teva. Bueno, sí... Sí, sí. La, la meva, la meva. Sí, sí, sí per això dic, que estaves en una onda molt teva i almenys jo el que vaig veure és que la gent que estava allí, malgrat que hi havia gent que no, que no li semblava bé, doncs pues, estaven disfrutant d'aquesta onda. Però que normalment la gent és, és, molt, és molt conservadora, no? Nosaltres estàvem fent música futurista eh? I, i, clar, el públic volien música actual i la sí. música actual no val... Era molt experimental. No val res, no? Nosaltres fèiem, fèiem experimentalisme futurista. Eh? Aquest, aquest, aquesta mena, aquesta eh, qüestió de l'experimentació, per què va sorgir? Perquè per no et van deixar incorporar els 16 jutges? No, no, jo, jo no, no perquè jo, bueno, jo Jo pensava que era el que tocava, que s'havia de fer alguna cosa així potent. I tal. Sí. A, a, en definitiva, era l'època... Jo vaig fer com d'allò que ho no, diguem, no? era, era l'època en què la Yoko Ono feia aquells crits i jo vaig dir, bueno, si la Yoko Ono pot cridar, doncs pues jo més sí, sí, sí. què passa, hombre el que passa és que, bueno com que ja més o menys s'imaginaven que, que faríem això, perquè jo tocava amb perutxos que eren, eren un, un, un grup que feien free. free free Free total, diguem-ne eh? free. free vol dir que feien servir els instruments de qualsevol manera. O sigui, el que tocava la guitarra no, no, no, no feia arpegis, ni el cor ni res. L'aporrejava, l'arrascava, no sé què però, i tal. Però l'arrascaven molt bé, eh? Sí, sí. Però, bueno, clar, feien música, sí. feien música experimental. I, bueno, ja s'ho veien a venir, ells llavors no, no ens volien deixar sortir fins a, a, a les tantes. I el que sí que vam fer va ser vam assaltar l'escenari, diguem, mm -hmm. en un moment en què, veu, ara aquí va no sé què, no sé quantos, nosaltres ens vam fotre allà i vam començar a tocar i no ens vam poder treure <laughs> i per què vas decidir ser cantant, Pau? Eh? per què vas decidir ser músic i cantant i autor, a cantar a tot? doncs pues perquè jo, bueno quan era bastant encara molt, molt adolescent, no era ni jove vaig començar a escriure poemes d'amor d'aquests, bueno, poemes Poemes d'adolescència d'aquests, que, que, que el, el món és una puta merda, que tots eh, no sé què, saps? Que eh, existencialistes, que ah, això no pot ser i tal. I, i tot de li van regalar una guitarra a un germà meu... I vaig pensar, hombre, doncs, si d'aquests poemes que no els no escolta ningú, ningú li agraden ni tal, en fai cançons, potser funcionarà millor. I, i la, influència... No funcionar. Pau, eh? la influència... de Què música escuchaves tu quan era joven i què influència tens con... con los músicos? Eh? O sea, ¿t'has fijado en, en alguien? Has cogido un patró? Bueno, yo, yo escuchaba mucho a, a, a Brassens, por ejemplo, Brassens. Y, y un poco pues, de eso de la canción francesa y tal, uh -huh. pero eso era lo, lo que hacían todos los entreyuches, y uh -huh. pues, estaba claro que era una cosa muy... muy para irse ya a, a, a, a, a dormir, ¿no? Uh -huh. Y entonces apareció, pues, eh, los Beatles, tal, tal, y sobre todo Dylan, Dylan. Y, y Dylan uh -huh. fue... Mi, mi gran maestro, mm -hmm. mi gran... Sí, sí. Es que té una cosa, Pau, jo eh, els vaig veure amb un... Bueno, a, a, a l'estalcanet i els vaig veure a Sales tocant um, i a més. I tu el consideres una mica al puntal... Del, del rock català que es feia amb aquell temps quan era jo jove ja fa molts anys Bueno eh, en aquella època jo era el pare del rock català em van considerar el pare del rock català, del rock català. però ara ja soc el basavi Jo <laughs> sí. volia preguntar Quants, uh, quants discos has tret, diguéssim, així, que di, n'he tret 5, 4, 8, o com a Pau Riba i amb, fent música? Jo crec que no ho no tinc clar, eh? no ho no estic molt segur, però em sembla que n'he tret 12, 12 LPs, diguem, eh? 12 LPs. Ah, hòstia, Déu-n'hi-do. Després he tret altres discos, de, per mi vaig treure uns quants EPs, que se'n deien, eh? que en aquells sí, paritons... petits, que tenien dues cançons. Tenien dues o tres cançons, Sí. I després han sortit altres de promo i coses d'aquestes, són discos amb altra gent i tal, dalt, però mm. discos meus, LPs, 13. jo crec que són 12. 12. I, i tens, tens alguna cançó preferida que diguis? Aquesta cançó... No, no totes són igual per tu. No, no, no. no. Jo, lo, jo les prefereixo totes. Prefereixes totes, no? Mm. Què li ha passat a aquell muchacho que tenia una urenetes al cap? Què li ha passat? Bueno, aquí lo tienes, aquí lo ves. ¿Se conoció con la Conchita Casas? ¿Eh? ¿Se conoció con la Conchita Casas? Pues no, no, no han llegado a conocerse. Y eso que en un momento dado busqué en la guía telefónica y y, y, y hay más de una. Hay más de una Conchita Casas. Es, escuteu, escuteu, el Pau Riva portat la seva guitarra per cantar algo, ¿no, Pau? Jo li volia fer una pregunta bueno, al Pau. Al final, no. Eh? Al final. Ah, bueno, al final. Que l'hem vist. Que vist jo vull fer-li una funció. pregunta al Pau. Al final vos trobo el teu a Gràcia, al concert de Virus L'Aix? Pues, suposo que sí, perquè encara el tinc. <laughs> <laughs> <sí> <sí> <sí> jo també li volia fer una pregunta al Pau. Eh, Bé, bueno, nosaltres aquí a Ràdio Unicòsia lluitem contra l'estigma, són persones que ens han diagnosticat de diferents etiquetes mentals. L'estigma? Estigma, lluitem contra aquestes persones que ens diuen que estem bojos per tenir un patiment mental. Què en penses de tot això, Pau? De tu, la tu tens l'estigma, tu? No, no, jo, jo no m'estigmatitjo a mi mateix ni estimatitjo a ningú, però... Però que la gent sol posar etiquetes, no? Diu, aquest és tal, aquest és qual, aquest és el Pasqual... Sí, el, el Pasqual té un, té un estigma, també. Sí, sí. Bueno, no com sé... Et, com et fiquen aquestes etiquetes i et dius diuen, et diuen, estàs boig, uh -huh. ara, a partir d'aquí, tindràs una vida. Bé, mi m'han posat etiquetes, boig. tota la vida m'han posat etiquetes, no? I, bueno, I ha pogut ser-ho del teu cap, eh? no? Sí. El que passa és que bueno, les etiquetes que t'han ficat a tu són d'iconoclasta, eclèptic, polifacètic, i aquestes no són de salut mental. Bueno... Però estigui mateix a la o no? No, jo penso que la, la ment, o sigui, el, el cervell funciona... Pues, com, una, com una màquina i, i depèn molt dels doncs, del, inputs i, el, i, i tot això, no? I, I, bueno, hi ha moltes maneres de funcionar, hi ha moltes maneres de veure les coses, hi ha moltes maneres de sentir la realitat de sentir de, de, de, de percebre la vida i de percebre el món, no? I, bueno, eh... Sempre, diguem, el, el món ha sigut dels, dels precaris, no? Dels que eh, posen, un, posen, posen fronteres i posen barreres i posen tal i, i acoten un trosset només de la realitat, no? I tot el que surt d'aquesta parcel·la mínima, tots aquests estan estigmatitzats, diguem, no? A mi em diuen eh? que perquè no estic d'acord amb la societat... Si no, sóc social perquè jo em, em relaciono, però com sóc anarquista ja tinc un trastorn de no sé què, de no sé quants. Home, ja no sé, però ara aquí ja estem barrejant la, no, no, la si gimnàcia et... i la magnèsia. Jo estic al psiquiatri, <susur> es, ara estic ingressada al psiquiatre. Home, si els, dit... si els, els anarquistes eh, estan tocats del bolet... Pues també ho poden estar els socialistes o els, o els pepe o, sí, o els peperos o qualsevol no, no però sí. tot el que comença a parar antisistema eh? social, antisocial mm. tot això que comença mm. a parar que vol dir no bueno, parar o paranti parar ah, social vol dir ah, no sé què ah, ah <ríe> <ríe> A tomar por culo todo, No, bueno... Eh, bueno, jo és que jo, jo jo, ja fa estona que estic estudiant aquest tema, no? I jo des dels anys 60, els últims, al del final dels anys 60, que estic en contra del sistema, diguem. Eh, al principi era una cosa molt així, molt visceral de... Ah, era... sí, Sortia de l'ànima, però clar amb els anys he eh, tingut temps de, de donar-hi voltes i reflexionar i he arribat a la conclusió que eh, el sistema aquest no funciona està obsolet eh, és una cosa ja, el, totalment el, el, fora del... De... El capitalisme es va reconstruint acaba una de etapa... Deconstruint o rec... <ríe> no, o okay. què? No, no, el, no, el, Va, cap... el catalisme l'únic que fa és intentar sobreviure. És a dir, yeah. tots, tots, tots, el, tots els animals... Quan estan morint, mouen molt la cua, saps? Que los, los últimos coletazos, no? Los últimos coletazos. I és el es lo que està fent el capitalisme, està fent los últimos coletazos, perquè això se'n va a la merda. Se anant a la merda, però d'una manera eh, clara, visible i, i, i notòria, diguem, no? Sí. Tu, Pau, veus la televisió? Veus la televisió? Home, sí. I, i tens internet? Eh? T'interessa internet? Eh, sí. Bé, bueno, per treballar i per tal. I, sí. i interessa la política? <laughs> en general, així? Bé, bueno, jo soc apolític, però això no deixa de ser una manera de ser apolític. Estàs dintre de la política, Ai, no? Tens és, la, la... A, és la A, aquesta que ah, dèiem. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Sí. Clar, perquè dius A, política. Sí. Estic dins de la política bueno, d'alguna forma. Jo el que vull dir és que... Jo... Bé, a veure, és que... Jo havia de una cosa que se'n diu, eh, com, com, com es deia això. Eh, sistemàtica del sistema. Ostimo no, a dir que estic analitzant el sistema, sí. sistema capitalista, democràtic, etc que ten tot una certa. Sí, sella... sí. I, i la veritat és que no s'aguenta per al no? no. o sigui, el sistema no s'aguenta, no? Llavors, el que passa tu, tu que, els que, que... Els, els que lluitem contra el sistema ens per tots els cantons. Sí, sí, clar, i els que lluiten contra França, també, el... Sí, <laughs> sí home, que tot... els... si hi ha una lluita, van a... a, -a anem a hòsties, diguem, sí. anem a hòsties. i llavors, clar, sempre guanya el... el que té més... el que té més armes, el que té més poder, el que té més potència, el que té més lo que sigui, no? però bueno, això no vol dir res això no vol dir res és a dir, d'entrada, per exemple un sistema basat amb el creixement indefinit això que em perdolin tots però això no és no és racional és a dir, qualsevol cosa en aquest món neix, creix arriba a una estabilitat es manté i després decreix. Mm. Però créixer per, sempre, créixer per sempre, créixer per sempre, créixer per sempre, créixer per sempre, això és de gilipolles, d'idiotes, d'estúpids, yeah. d'imbècils. De, però, però el nostre sistema es basa en això, mm. per exemple, no? L'imperi romà va durar molts anys. Eh? Va durar segles, l'imperi romà. L'imperi... Sí, és sí. encrestar... Ai, mm. perdó durant més anys. Sí, però els sistemes els sistemes normalment funcionen dintre d'un un, un context un, un, un determinat uh, mapa de, de situacional, diguem però clar els, els contextos varien la, la vida evoluciona pots, i llavors, que llavors que que el que funciona pa... en un moment Pau, a cap d'un temps deixa de funcionar Què pots cantar el Colom de la Pau? No. És que li agradava molt... No li agradava molt al, al nano que estava aquí. Ah, el de la Pau. Colom de la Pau s'ha cagat. Sí, sí. Bueno, para, no no, no, no a... de cantar. ¿sí? No que no que no tinga cap, Que no, no. sí, que el tens aquí, mira, jo tens una cançó, Pau. Eh? Can tens una cançó del nou disc, com de l'últim que hagis fet. Quantes sabes? Bueno, jo veniam la idea de cantar-vos un, una, una, una cançó sobre sobre al les estigmat. Sobre la gai, no, no estigmatització Que balla. Però hi o què? Sí, sí, sí, sí. A sí, sí, sí. Bueno. Escolta, Pau, jo volia fer una pregunta també perquè moltes de les, de les cançons que tu tens parlen de dones i sembla com que com si hi haguessi algun conflicte amb, amb la qüestió aquesta de, de les dones no? de tantes dones que fan mal Una li és prostituta i tot Eh... Bueno, a veure, hi ha una qüestió és que... Jo estic en contra del sistema i estic en contra d'això bueno, que la família és la cèl·lula bàsica de la societat i de diverses històries. Però, clar, sempre eh, d'alguna manera se salva a les dones, no? Perquè els, els que actuen solen ser els homes. No els dolents són els homes, si sempre. Eh, tal, si igual, no? Però eh, jo em vull donar a compte que, clar, que els homes poca feina farien si no estiguessin recolzats per les dones, diguem, no? Qui us fa que menjar, qui us renta els calçotets. És a dir, que no s'han d'exculpar. La dona no se l'ha d'exculpar. Eh? Clar, ara estem amb aquesta... Estem en una deriva molt a, a, com es diu això, de la llibració de la dona, no? de feminisme i tota aquesta història. Però bé, bueno, tot això, tot té... Prefereixo la igualtat que el feminisme. Tot s'ha de mirar, no? És a dir, i a mi em sembla pitjor una ama de casa d'aquestes que traga, la... que, que accepta que el marit sigui un fill de puta un, un, un masclista i, i, i un qualsevol cosa, diguem-ne, no? que ho accepta, eh? ho accepta allò i, i, i a més a més es, es, es senya i, i resa a la nit perquè per l'ànima del marit. Eh? Em sembla molt pitjor a la dona que el marit. A veure si ens entenem, no? Clar, perquè hi ha neurosis i neurosis, no? Sí, sí, vull dir que, home, eh, clar, la, la, ara estem molt amb això, però, bueno, eh, cuidao que la dona, la dona ha tingut el seu paper i, i, i molt important. Tornem a el mateix, Te, ha tingut el seu paper, que no és que la dona sigui, sinó que n'hi ha un sistema que dona papers i que nosaltres l'agafem. Tenim un paper al sonar. Sí, sí, dones papès, pap però de la mateixa manera que els homes ens hem de rebel·lar en contra el sistema, les, persones, les, les dones també haurien de rebalar no, contra el ens sistema. Revelem, també sí. rebalen bueno, la xibertàlia. Sí, però jo jo tot, to, tu m'estàs parlant de de sí, bàsicament de un del del Dio tria un i és... I en aquest no, bueno, n'hi món... ha més cançons que parlen de dones. Bueno, eh? però te canti ah, ja, El que passa és que sí que és cert que el context on apareix el diotria... I hi ha més cançons, que dius? Sí, que, que, que, que, que, que parlen de, de dones. N'hi ha una cançó que es diu Maria, em sembla, no? I que, ah, bueno, sí. Que tenen Bueno, sí. bueno per mi tot és lo mateix. Bueno, és la mateixa època, diguem. Sí. Tot estan compostes. A, a, a la mateixa Esclar, època crec i aquesta... era un moment en què bueno, hi, hi havia una descompensació molt bèstia en aquest sentit sí. no? és a dir que la dona se l'exculpava perquè ai les, les, són les víctimes ei, cuidado bueno, en aquell en aquel temps encara no se l'exculpava sinó que era el paper que tenien i punto y, sí, y però no bueno ja passa eh... Però no, no, no, se, les, no se, se les considerava víctimes del sistema quan jo crec que eren part fonamental del sistema tots, eren, tots lo, eren el pedestal del sistema, és a dir eren el reposo del guerrero del, del fill de puta del guerrero digues. Bueno, però eh, eh? perquè n'hi havia un guerrero i aleshores el guerrero també feia el seu rol eh, la... Bueno, bueno, tot això és discutible, la, discutible la qüestió, vull dir home... La qüestió és que sí que la, la mare és una, una persona tras, que, transmés, que, bueno, que transmiteix uh. la cultura, però no saltes també, els pares també. Amb tot que debat de mano que deixeu de dir fill de puta, sí. perquè torneu a insultar les dones. És difícil de trobar-li un substitut. Cabró. Cabró. Cabró substitueix perfectament. Oye, pobre animalito, ¿no? La liberació animal, ¿qué passa. No difícil. Bueno, que ens, que ens podràs... No. Que, que ens pots tocar. La La música. Banao, sí, va, farem aquesta cansoneta. T'hi <coughs> la lliuna robada ah, bona, una nit propícia ben amagar sota un llansón. I quan la lluna destanyida apunti al nas damunt dels morts m'esmunyiré pel cementiri aguaitaré d'entre el ciprés escolliré que més s'enfili i pujaré calladament. I un cop a dalt el flash per sorpresa me l'agafaré i me l'enduré. Llavors saltant sense que em vegin he d'esquivar els mals esperits que els focs fullets em posen negre si m'os trobés faria un <ríe> prendré la lluna per corona que m'il·lumini al front i el nas i sortiré per versat de Sant Tomàs. Diré a la gent que se m'atenci, que se'n babaui al voltant meu. M'enfilaré a dalt d'una caixa i picaré a terra amb un pal rir els ulls com un salvatge el els punys i els dits dels peus Sabé el profeta i ha el pallasso i l'orador i del barba mec Ligueu, mireu-me divertiu-vo mireu-me senti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 que en Figa serà tothom. I quan vindrà l'especialista que se m'agrada? <risa> bueno, este hit para ahí Como habéis podido escuchar, pasarán a los anales De la historia, que lo sepáis todo el mundo Si no me Mau. equivoco mmm, Tú vas Compondrás la lletra d'una cançó de la Maria del Mar Bonet, que, ja fa temps, que diu fa fallar que esperar. Esfallar, Casparà. Quin morro. És veritat, no? No, jo ah, no? no vaig no, compondre una cançó per sí. mi i la, la Maria del Mar la va cantar. Ah, bueno. és eh, muy distinto. Eh? Vale, vale. Eh. Bueno... <laughs> Molt bé, pues... ¿Ten amigues esto, no, Pau? Eh? ¿Ten amigues pa'esto? ¿Cómo? Que tenguis amigues per això, so, ¿no? Mellor tenien amigues. Amigues. No ho no, no has entès. No, no, per no. això era la mària del Marbonet que ha dit ella. Mellor tenir amigues que ah. millors. No, no, la Maria Marci. No, era, ha sigut la manera de dir-ho ella o d interpretar ho No, no. <laughs> no, no, no, no, no, era una d'aquestes cançons que jo de, deia abans, de, de, de quan era adolescent, no?, que, que sembla que el món s'acaba i tal, i tot això. Clar, i ella va aprofitar i va fer la seva versió. I ella va, fritar, li va li va semblar molt, molt guapa aquesta cançó i la va cantar. Perquè és molt maco. Bueno, i et sembla que el món no s'acaba? Eh? Et sembla, ara et sembla que el món no s'acaba? E eh, no, no s'acaba, no s'acaba no s'acaba, però canvia, es transforma. Jo crec que, que és que el eh, que s'acaba és l'espècie humana. És a dir, jo crec que ja tots som síborgs. Ja no som homos sappiens. Som autòmetres. Mai han sigut homo sapiens. <laughs> bueno, no, sí. Ja, ja han sigut sapiens i, i la, la sapiència aquesta ens ha portat a crear la màquina i tal i qual, no? Però ara ara ja, ja hi ha un, una imbricació tan bèstia entre home i màquina que ja no som humans. Ja som una altra cosa. Som cíborgs. No, eh, cíborgs vol dir cibernètic, organisme, eh? Vol dir... CIP, ORC, és cibernètic urbanisme vol dir, vol dir conjunció entre cosa natural i cosa artificial sí, eh? vol dir que ja no tenim sentiments com els que... no, no, sentiments no tenim res a veure el que sí que tenim és unes potestats i unes possibilitats que abans no teníem en absolut és a dir abans eh, podíem rascar així a, a, a, a amb les ungles i fer un foradet de la muntanya ara arribem i amb les quatre màquines ens emportem la muntanya amb un sí. cap de setmana sí. és a dir, abans no podíem veure no podíem veure els cràters de la lluna ara podem veure els cràters de la lluna de Saturn o... Què vull dir? o sigui, tenim, unes, tenim un potencial que no teníem que no teníem i clar, això ho canvia tot és a dir, totes tot les ideologies, les religions i tot, que estava basat en, en les potencialitats d'un ésser humà, que, que s'acabaven de seguida, diguem, doncs eh? pues, clar, no, no, ja no serveixen, s'ha de, de reescriure tot, s'ha de reescriure la història, la, la literatura i tot, perquè no, ja no som el, mateix, el que érem. Bueno, en aquest sentit sí que n'hi ha un avenç. lo que passa científic, tecnològic, el que passa és que el que hi hagi... Hem descobert un cràter a la luna, el que a nosaltres ens interessa, que és més humà, no canviarà massa, eh? No, no, jo és que crec que el que... És a que... dir, la... Hi va haver aquell episodi de la Bíblia, no? El que Déu ens, ens... Estàvem al paradís però ens havia dit que no mengéssim de l'arbre la, de del coneixement, precisament, no? I van menjar i ens van castigar. I ens van castigar a què? A treballar i a patir. Vale? Aleshores, des d'aquell moment, la nostra obsessió no ha sigut una altra que la de crear un ésser que treballi i pateixi per nosaltres. I això és la màquina. O sigui, ara que hem aconseguit que hi hagi màquines que ens alliberin del pecat original ara nosaltres podem tornar al paradís i tornar al paradís vol dir tornar a ser simplement humans però sense oblidar que podem ser humans perquè tenim la màquina i la connexió entre humans i màquina ja és una cosa indissoluble com a nicòsia, no? Sí, s'ha una, una simbiosi. Eh? Som responsables. Del Home, clar, que som responsables. I sí, l'hem creat nosaltres i nosaltres l'hem... Bueno, el ha... nostre ens ha costat. La nostra suor ens ha costat. Però ens han abduït, no? Una mica les eh? màquines que ens han abduït. Bueno, ara... És ara estem en, en un punt... Estem en aquell punt... Fins, mira, fins no fa gaire les màquines eren eines, simples mm. eines, no? Mm. Eh, bueno, doncs, hòstia, no... No sé què, doncs agafo la pala i... i mm. o agafo el cotxe i tal. Però ha arribat un punt que ja ja la cosa va més enllà de lo físic, és a dir, estem tots interconnectats ja per per ones que no, que no són físiques, no? Que no es mm. poden ni veure ni tocar, no? És a dir... Clar, arribar d'un punt que ja no només són les potestats físiques i, i tal, sinó que és les potencials mentals, mm -hmm. el cervell, la cosa aquesta de, de, sí, sí. De, de... Clar, llavors ara estem en un punt així una mica que no, no sabem no sabem què fer, no sabem com com, com, com enfrontar lo tot això, no sabem com posar-nos-hi, perquè què som? Som màquines o som animals? O... I a més a més, eh, clar, hem, hem generat tota aquesta cosa de que la màquina pot arribar a enfrontar-se amb nosaltres i, i, i, i, i haver-hi guerra, guerra entre la màquina i l'home, el qual és bastant absurd si es va a mirar, no? perquè la màquina l'hem creat nosaltres i som nosaltres que la controlem i, i encara que ens arribi a controlar la màquina nosaltres, és lo mateix és que, màquina tranquil, màquina, que arribarà, si no màquina la, la pre màquina no? eh? tranquil que arribarà si no fixa't la predicció del Julio Verne que tranquil que arribarà si no de la predicció del Julio Verne no? que sí, moltes s'han sí. complert bueno, però, no, però no. nosaltres apretem i enxeguem i, i aparem el botó eh? si es queda capacitat, sí, no, si no ens, malament, eh? En encenem i aparem el botó de la màquina sí, sí. i tenim el poder de la decisió d'això i, oh, no. sí. <laughs> i sobretot sobre programem, programem. Uh -huh. no, és, no no és descartable la idea que la màquina arribi a pensar pel seu compte és a dir, bueno, en realitat ho estem intentant sí, ho estem de totes les maneres sí, estem, estem intentant continu, que, que, que els serveis electrònics arribin a raonar diguem-ne sí, eh? sí, sí, sí, el que sí. passa, això és un discurs que és una miqueta ja antic, eh? perquè ja parlava de tot això dels dels còdics, com Home. les tindrien que fabricar els tubots... Bueno, depèn del de que tu entenguis per antic, eh? Sí. Jo no ho veig antigua, antic, jo no ho veig antic, antigua. de, de, de l'època dels 80 que ja ens sí, inventàvem sí, sí, que d'aquesta teoria sí, però... que les màquines farien el treball més dur i nosaltres podíem descansar. Això és una mentida, s'ha vist a la, a, eh? al llarg del temps. No no, que les... no, no, no, no s'ha vist que les cadenes de muntatge no, no, no és, no és estan mentida, robotitzades... No és mentida. Aquí és on intervé el sistema. O sigui, és un sistema que, que es basa en el treball. Aleshores, ara estem en el punt aquest completament idiota i absurd, en què tenim les màquines perquè treballin, però nosaltres volem treballar en comptes de les màquines sí. perquè si no no, no no tenim calés i si no no mengem sí. és, és un problema del sistema del sistema capitalista però, però si, no, si, si ara per exemple doncs, hi hagués un d'això i digués bueno, doncs, anem a l'intercanvi o el que sigui no cal treballar per, per, per sobreviure no és mentida no és mentida per... que les màquines treballaran les màquines treballen per nosaltres Cal, és ja una... el sistema, o sigui, ara nosaltres nosaltres el que hem de fer és canviar el sistema Uf, això és el que està més clar de quina tot. feinada s'ha de canviar el sistema <ríe> és una feinada però és una feinada per una necessitat absoluta ja, ja, ja. O sigui, si no canviem el sistema pat... això peta, això peta ja un... perquè és un sistema que es, es, es basa amb una, en una energia caduca, que s'ha acabat que ja no n'hi ha més es basa en un creixement que d'això, es basa, es basa en, en, la, en la, com es diu amb el consum, producció i consum però bueno, s'ha eh, arribat a un punt que s'inventen malalties i s'inventen històries i s'inventen no sé què perquè per, per, per crear consum i per ha producció bueno, es, estem, en un, estem en un punt realment si aquí en aquest quarto hi ha algú que tingui idea d'estar de, de, de, a l'ocu que es tranquil·litzi el sistema està molt més loco que qualsevol altra però molt més O sigui, el sistema està realment xalat està, està en un punt està en un punt que que, que, bueno, que està tant tot, macho està pa tant està tant i aquesta famosa crisi mmm, quecara que diuen que no no que no sé què convertirem els bancs amb, les caixes amb bancs i no sé què no sé què no aquesta crisi és... és Eh, eh, ja no, ja no s'acaba. És el començament de la crisi, això. No és el final. És el començament de la crisi. Eh? És el primer pet, i d'aquí una estona començarà pim-pam-pum-pim-pam-pif i empatarà tot. Que el problema es que quizás no está tanto, es cierto, no está tanto en la tecnología o en las máquinas, sino el problema es lo que las personas terminan haciendo con esas máquinas, que terminan siendo instrumentos de dominación y de control de uno sobre otro. Claro, claro. Es cierto que la, que la máquina claro, en sí las nos podría sistema. servir para muchas máquina, cosas. Mira, de entrada hay, hay, hay una falacia enorme y es, si, la, si una máquina sustituye al obrero, ¿vale?, Y lo echa a la calle El rédito de esta máquina Tendría que ser del obrero, ¿no? Claro, claro Pero es del pero eso, dueño Eso desde Marx ¿Eh? de Entonces Marcos, resulta Marcos. que, claro, en vez sí. de ser un, un hombre, una máquina Es claro. un hombre, 10.000 máquinas Y 10.000 hombres sin máquina ¿Y la gran Entonces, Ahí sí. está el asunto ahí está Ahí está la cuestión, ¿no? Pau, i tu ara què fas? Estic parlant aquí davant d'un Això és una cita de CETTE. Musicalment, musicalment. Estàs en, en algo musical o... o tan enxufada? Bueno, a la... mira, eh, m'estic aprofitant de la meva fama i tal com a músic i això per sobreviure, mm. però al mateix temps estic Escrivint pues, tot això que estic ara aquí comentant. Vull, són, són vull fer un llibre sobre... Explicant la meva idea de... De pensament. lo que es el mundo. Ara i aquí. Has de tornar a escriure amb el CISA un llibre. Amb el CISA? És que ja no es troba, el llibre aquest. Bueno, però... però, però si el vols me'l demanes a mi, perquè el vam editar nosaltres. Aquí. Vale. <laughs> no, però això de Pau Pau sóc el Pau la ràdio ets el Pau de la ràdio només Pau i sóc jo el de la ràdio tu ets el Pau de la ràdio però jo sóc el Pau 1 i tu el Pau 2 per qüestió d'edat tenim la qüestió del temps que ja s'està ficant a sobre i bueno ja, ja només queda 10 eh, segons. Que si vols dir alguna cosa més abans de tancar el programa... D'acord? Val, just, ha just. Eh? Bueno, pero yo puntualizaría, ¿no?